بسم اللہ الرحمن الرحیم سمال آداء المحض ما یودیه الانسان بی وصفی ہی علا مثل آداء السلات بجماعات مخینا قدر روانه دا دا آداء و دا کذا نزدوارو تاریخات اشو او بیا د سباب بی جدید برکه بحث شو چې سباب جدید د قضا لپاره پکارد او کنه د پکار اختلاف ذکر شو زمونږ په نسبانه مسله ثابت شو چې کوم سبب دی او دلیل له خطاب د آزاد پرماده سره لپاره دی خبرم ځنه خدایات ساده د قضا په مثلی غیر معقول لپاره نس جدید بالاتفاق پکاره زمونږ په نسبانه بها خبره مستثنانه قضا د مثلی غیر معقول لپاره نس جدید داغینا علاوه بر هل هغه خبر ذکر شو ورپسې اوس اقسام ذکر کئ د ادا اقسام ذکر کئ او د قضا اقسام ذکر کئ علاوه د ادا اقسام ذکر کئ ثم الاداء المحض محض نه مراد خالص چې بالکل پای کې شیبه د قزا نه ځکه بعضه ادا شبیب القضاء دا غي بیان راځي ها قسم بیانی کی د اډوګر تک اداه محض نه مراد څه دا ادا خالص دا مشابهات د قزاسره نه <تصفح> نداءه دته ولې کیږي چې انسان ادا معمور مامور بهو کې په هغه وسپې مشروعات سره چې په کم سره مشروع کې شوی دا او ګرځول شوی دا تاریخ پیدا شي ادا کل د مامور بهي سره د وسپې مشروعان چې مشروعیت یې په کم سر سره راغله او په عام معاملاتو کې تاریخ د کښ د معمور بهي اوهاله کل مستحق تا سرد ذات معلوصف، سرد ذات سرد وصف، فمعملاتو کده اطاریب شده؟ انو ده، وئی سم الاداؤ المغضو بیا خالصا ادا چه شایبه ده کذا پکنی، ما اغا ادا ده یو دیه الانسان چه اداو کی انسان نمامر بی بوصف بی بوصف بی بوصف قبل سرد مامر بی ده وصف سرد، علا ما اغا وصف سرد شرعا چه باعث نمجروف گرزولی شده لکه مثال لاغیر پارپیش کری چ ادا د صلات به جماعت سره موص ادا کی په جماعت سره نه مشروعیت د موص مشروعیت په جماعت سره شول اوغه حدیث ته نبی صلی الله علیه و سلم ته او د سړ مزور کئ ابتدای ټیم کې مس پهینه ابتدای ټیم کې داسې ټوله ورک په بل رس بیا را وې جماعت سره هغه به امام نبی صلی الله علیه و سلم له مقتدیو اگر امزا درازي نو بیا وته د سړ د مس پهینه عامه زیګر او د محمد دا سټوري لېټ ډې ټیم نه او به وته وې دا ستاره مونږ نه پرواک کوي او ستانه ما هیڅ کوم ام بیا دا وی د مز او شخو بول جمیص دا ورم ځنه دراځي اوس چې سړی جمیص امر فائدہ کې نه کوم آزادا فائدہ کامل نه دا پیغام پر تاسو دې باندې راښکالږي چې دا اتمله ده او د ځان د سره کل کامله اند خبر چو سره و چې جماعت سنت تر افاصي ترازو نو په سنت سره کول دا اکملیت شو نو کمال پکې پیدا شو او ځان لکې نو کمال شو دا نفس کوم سره خبر غره جماعت سنت نه جماعت واجب دي جماعت جماعت کول څه واجب دي به د عذر جما پر خود غنډي پکار تر دې روایت نه معلومه دا خبر غره علا ته چې جماعت سره مسکول دا اداي اکمله ده او ځان له مشکل سره شریک شوی لگری دا پرد امارات پیشکے انشاءاللہ اندھا کی ہدا اشکال گنجریش نشتا مثل آداء اصلاة بجماعتن واما فعل الفرد حرچ فعل منفرد دے زان لمسکون فرد مانا منفرد فا آداءن ندرد فعل دا آداء دا خفیحی کسور پدے کسی شدے کسور تاستایا مامور بیہی آداء کول خبلا دا وصف مشروعانا ندر قریب شو د آداء ناکس او دا ادائی کاسران نو دویم کسم دا اداشو ادائی کاسران او ادائی ناکس او تاری پیدا کشو شی مامور بی ادا ادائی کول خبیلا دوست پی مشروعان دوست پی مشروعان رایت پکی نسا دی تو داخید فرمیسال پیش کو او تاری پی ورپسی روز تو لگا فید منفرد لگا سڑی زان نموزو بی دا خبر ذکر کئی علا ترا سره دې دلیل پیش کړئ چې دا ادا خو او اداي قاصر ده اداي ناقص وي د نګوري ان الجهر ساکتن عن المنفرد المنفرد نه جهر اگر ساکت ته اختیار نه مثلا د سرمز دې هغه ته ځان لګې نو چې امام سره کوي نو هغه کې جهر لازمی دی چې جهر پاتې شي نو پاږه باندې ستاسو راضي کنه راضي او کزان لکه نو ته اختیار نه چې جهر کوي او کو جهر نه کوي جهر لزوم ته نه ساکت ته جهر منزه نه ده جهر کوي خراب نه کوي لوزم دیناسی شیره ساکت لکه دو کدوره ده هدائی وغیره در طول دا که مساله دا راجع هر تیول ساکت شو مخی پی سی دساو اس اغلال لازم نره حل تاکی لازم اکره نکو سی دساو لازم شیر ده فدیموز کی نشتا مده نقصان ده لوازماتو کیاو لازم سی شو من ہوش نده علامت ده خبر جراس شیره نقصان خبرم زیدن دراجیم نده علامه پیش ا دې وی الاطراتنا ګور ان الجهر دا جهر چې کوم دې زبان دې او تاسو وګوره بل علامه يسرينا جهر پاتي سدسو پر ازي کن راځي دا کامل هو سپته پتي زبانې مشکل پجمې جماعت سره او پتي زبانې مشکل نو مونفرض نه جهرم لاړو صحیح شو کای او کای نه کای او پجمه کې لازمی وکدې نه کوو تو سدسو به كامل وسبو پاده كامل کې دا كامل وسبو د دې په کې کافي اعتبار عدلته کی تعب و صف ختم شنه دا اداي کاسر او ناکسش وی الا ترت قصور دلیل پیش کی دلیل تنویری ایت نه غوی درویت نه مراد دلت کی درویت نه چې پستر ګذانه یو ته عالمی قلبی عالم دی قلبی دی د درویت د علم ایاسته علم نشته په خبره باندې چې جهار د باندې نشته مسائلو کې دا مسله ذکر نه دا درویت قلب یو ذکر درویت هم نه دا دلو رویت دلو رویت او د پستر داد علم علم دا د دې ته علم به دې نو الم ترى په معنی دا ايست علم نشته الم ترى ايته علم نشته قران کې به دا معنی کوي الم ترى ال الذين خرجوا من ديارهم ايستا علم دې د رغل پاکستان معنی خرجو دا دا جي دي او دي صحیح څنګه نو ادب به دا معنی کوي الا ترى علم نه رغل په دې یعنی اول نه رغل ان د جهر دې واجبواله د جهر دې ساکت لن المفرد دا ساکت دې دا دا کاثر مثال شو اوس دریم قسم ادادا خو ادادا خو اغي مشابهت د قضا سره د نوغه توالیکی کی ادا شبیب القضا ا ادا چې دغه مشابهت د چا سره د قضا سره لکفل لاحق شو یو مدرکته یو لاحق ته او تاسو په جن نه یو مسبوق لاحق ائته چې د ایمان سر سره عبد الله شي همس وقت حادث لاحق د سر نه امام سر شریکی همس کې به د سی ور نه حتا لاحقي مسبوقه غته جګنه سرکاره راتله مدرک مدرک غته چ مکمل امام صاحب مزکو نو دلته فل لاحقي دي ا عكسه غته مس کې ابتدای امام پس وا خو صح حوادث وثراله پامیسره او د سمارشو allergens اوګس نا امام دینه سرکاتو نو پربيار امام سره شامل شي چې امام په لوز برابر کوه د ځګنه چې منځ مننه کې کمرکاب تلره تاغه مزکې مزد لاحق ادا کول رست ده فراغ د ایمان نه مدهو دا مثال دا ادا یشبه القضا دغه سے ادا چې دې کو شابات بچا سر قضا سره غدا شبيب بالقضا تعریف داشي شي پای کې وجد ادا موجود جهه د ادا ته کې موجود جهه د قضا پکې او مثال دک شو ادا فعل لاحق ادا د لاحق رست ده فراغ د ایمان نه چې امام فارغ شي ندی باندې ستاري پټکي د ادا جهته په حساب بيتي او د قضا جهته سگه ثابت نده د توی وګره بي اعتبار دا ادا شبيب القضا ده او سره بي اعتبار انه التزم الادام الايمان حين تحرم معه د اي اعتبار سره خدا ادا چي د التزام د امام سره کړه د ابتدا نه د امام سر شریک نو ادا وي دي تا شي مامور به ادا کې پواز په مشروعا سره ندي شروع کړي د پواز په مشروعا صحیح یو التزام الاداء التزام د اداي کړه د امام سره حين تحر تحرمه دا... او په چده وسره ابتدا کې تګویر تعلیم هغه اوه دغه سره شریک نه په دې اعتبار دا د اداغه خو چرس تو اتوره مسک په هغه واست مشروعات سره د امام سره کوره جماعت مس ادا کول په واست مشروعات سره کوره جماعت سره امامت سره کوره جماعت سره مس کول د اداوی کی او د خدای سره کاتونه ځان نه پاسټونو شروع سره نو چې اخرته وګورئ نو دې مشابهت د قضا سره ده نو ورپسې کزا باندې جهاد ثابت وي وقت فاتهو ذلک او د التزام او د امام سره پوره مسکو د دې نه پوښتئ حقیقتا ځکه نیم مزې ځان له اخره کې خبرم زه نفل له لحقته دا د اوزو کو دا آدم دا ځکه ابتداء نه امام سره شروع کړ الزام د جمع کړي کې ته جمع پوښتې نقضان دو دیتا بلکی کی, کی آدھا شبیب نقضان اوز دیکھے جہد دا قضاوالی ثابت ہے وکد فاتح ذالکا حقیقتا دا اولی حاز دا عبارت دا, دا غسر لگی دنے دا عبارت دا, دا غسر لگی دنے چلی کے مشابعت دا قضا خبر دا ان دا عبارت چې سره له کېلو لحاظه وقته کو ځالي 10 باندې می مو کې باندې می اوكي مطلب دا چې دا عبارت دغه سره متعلق او دا دلیل او مؤید پیش کی چې دا موس موس د لاهیکو په دې کې مشابهت د قضا او علامه پیش کی یلګه چې سره سفر کی مستنا قضا ش او د کلی تراشی او د اقامت یت او کیار موقیم شید نو آغد سفر دو رکعتا موز دے دلتا دو رکعتا کئی که سلو رکعتا کئی دو رکعتا کئی ابر امزی انترالا سو رکعتا کئی دو, <��ک> دو رکعتا کئی اوز کدکا لاحقا که پدی مسکی دے للو او دس اوکو زرزر راغے امام موز برا کدے اوزان او دی دوران که دی نیت اوکو مسافر دے او مسافر پیسی اقتراد دا افتر موز برابر کو مسافر پیسی سرا اقتداء دا مسله اځ مسله جدا ده خبرونه درته راځه يا مستن مکمل ختم شون مسله جدا ده کوم مسبوک او دا مسله دا چې مسافر ایمان ده مسافر په سي اقتداء كړي او لاحقې تدري خبره په دې مسله او مسافر په سي اقتداء كړي دا او لاحقې نه دي نو پدې دوران کې د د اقامت نودد دفرض د دوه مسلو ورته نس څنګه چې په صورت د قضا کې دنه قضا شوی او نو کده شه د اقامت ته د مسلو رکیږي نو د تل تکیم کده دې مس دوران کې دنه د نزلې کې دنیه بدل کو چې په دې ځای کې زموږ ما خود سفر کې ما وړم استړیش بس پنځل لسره دې بدی ځای دې نه زم چتا زړه کې راوسته تر څو دروې ت دی او دوته سلوور کږي پته خو ل د چې دا داد د خ مشابه د قذا سره دی سګه چې قذا پ د قامت سره آببد ل نه کذا شو مو اکد عت ګ کا تک سپار ک چېکم کذا شو د پقیقاممت ک د ت نهبد ل نه پ ل چې د مشابه چا نه کاذا خبر هم ز راضي نو آداد په ابتدا سره چې ته عمام سره تحریمه کړ او من ک آغ سې برابر نکل جي کم بوسپ مشرلووع سره پور مزاره مع دی سری مح دی دا خبره دهته د قامت کوکې نو دی پهې د اقامت سره د دوه کا تسللو کېږي نه ی هذا اون د دی وج نه چې مشابهد د کذا سره لا رو فرض فرض د لایک دا نبت لږي ماحق مسافر فر نبت لې لوې ممسک د نهدن یت اوک بنییت قامې په د قامت سره نه مطیر کې پر د د ساللوو طرف ته پ ح حاله کده که حالت که چی ده ده ما پات موز اداکی او لاحق ده کمال او سارا یکا سنگ چی ده ده پرز اگرزید پسپرک کزا انمخز انخالیس کزا بلپواد پا پواد سارا سنگ چی انسلور که گی تشمیح بدائی که ده لایا تغییر پرزو کما لایا تغییر سنگ چی نمو تغییر که گی چی کم وقت که پرز د ده اگرزی کزا محز بلپواده پا پوتکروس سره مکمل کزا شدنی سمووجدالمغیر او بیا داغینه رستم مغیر کوم دچې نیتو کی څنګه دک نیت کی دنا سفر کی قزا شو او بیا مغیر اومنتشې نیت د اقامت کو یا غزا کی کلي ترغه یا غزا کی مثلا د 15 دِن 16 20 نیتو کو او څنګه چې ا قزا محضه ا سرورت نه بدلين د کرنګ د موس کې د ن د ن کدن jato کو دا مو په دلاحق اعداد په په ابتدار د انتها د شبيب الكزاري قاعده او شبيب الكزاري بخلاف المسبوک په خلاب د مسبوک باندې یلکه مسبوک همو په جنته یغنه د ورکه را چتلې رامن دیو یو سادر د نزانگی او درست کړه په پرشرا پروزي انو کار سن کارو کی یو د ورکه پر اعلان دي و کارو شو اگر هم ځای انګره لگا د ور اعلان شي دغه سره برکاتو ان دې ته مسبوک اوس مزبوک کا مسئلہ زان لئے زان لئے مستقل موز دے دے پدی اتمام دے سولات کی مقدی دے دے آداء کئی دے دا بکای موز امپشان دے سدے دے آداء دے مستقل موز اسابیگی نا مستقل موز نا فدے مسئلتا مسئلن اشکالات او جوابات او مسئلیم دے تا آسان شوچی دے موزان لے مستقل آداء دے او گویا که زان لا مستقل مجده نوکه امام مسطح تا مسلا صورت کو لعوذر بربل پلک میلو ده در پلک نمقی لکل هون صورت رو زان لا آداء دی خبران زین انترالا داغا مسلا اغا لند آیتو نو بھی لی دی دو پکیو گو دو شورو ادا زان لا مستقل حصیت تا مستقل آداء دی خبران زین انترازی گانا نو دیکی خبری نرازی نو لیهازا که مسبوکو اغنیت اوکی نو دا اغپرز مت دغه ادا کوي کنه درموسخه د قضا پشان دینې د خو جنیتي اوغو مخالفت د سکی متغیر یا مثلا مثلا تا تماس تاسو سره اکا وساله صحیح شه خو د ابتدا په چا په څه کړې الله کوو او مسافر په سینې کې کړو ممکن په سینې کې او مس کې د ندانې نیت په کوم مخې غزه سره کوي ما حالت کډاره سکی متغیر خو مسافر امام پس جکدانه نکريچا په سکرې مقيم په ځده نيتو په نام سره ورته کنورت کی سلون چی متایيد دي او یا دا ده چې لا حقتو جلال سب او دس نو پره کسی شروع په لجرتن او مز مکمل ختم شي اوس دسر ځان لا مسکین چې داس نيت کړیو نو دد باندې زدوو مستنه امام ختم کړ دی یو ځانله د سره استینار کو نهې ممسکوې خبره دله اویتې کړه دی نو بیام دغ دو سره ته بدليږ او که مسببوب دی په خلاب د مضبوب بانې دی موعددي دشببل کذا د دراممون مشابه د کذا سره شتهولې عکه دو د ابتدان د امام سره انتظام د ادا کړلو دجررامن ډوا په فش پری خله د دوه ک ابتدا کسمنګه کی سادر پون کی خبره د در درست چې را انو دغه د ابتداء نه التزام <سؤال> نه لري کوي خبرونه سره ځکنه ان چې ابتداء نه التزام نه لري بل داموس ادا د شبيب القزا د شوبه د قزاوالي بګی نشته نشته نشتا نو قزانه بدلیږي خبرونه ډیر راغنه د اوسه د انیت کین ده لہذا دا سلور خبرم ده نه دا چې تاسو په استعمال سو ګلره دا استلکانه لکه د ساندویچ کومه په بل ډول ترجمه ما ته پته لګیدل یې هغه نو بهل دی مؤدده دغه موش مشارک کزا موست استم او وی چې کزا مسافر کزا شینو هغه بیا پنید د اقامت سره په صورت دلاح کیه مشابه کزا سره سره کیږي نه او دغه اداګي قدم مد ناموس نه توکو کله د وانه وسو شي سره سره څنګه خبرونه انتقال فخلاب د مسبوق باند د اې ترانه د امام سره التزام نه دی کړی ځکه مودن او د ج دین او ځان ناموز اداکای دې مؤدده دا کوم کې د اطمینان برابرول د مسکل کې اودد د اعداد شبه قضا سره مشابه نه ده خبرم ځین دا لکه دا کدو نیت وګ په مزبسک نه ده پر بمتغیر شو شوتا د دو نسلو روتا نو د درې د فرض مویر کې که کدي ادا کوم کې د د مشابه مشابهت د قضا سره نشته عدالت او دا کې جدا نه نه دنیا ته کنه دونه به